ירמיהו, פרק י"ט כה אמר אדוני, הלוך וקנית בקבוק יוצר חרס, ומזקני העם, ומזקני הכהנים, ויצאת אל גיא בן הנום, אשר פתח שער החרסית, וקראת שם את הדברים אשר אדבר אליך, ואמרת, שמעו דבר אדוני מלכי יהודה ויושבי ירושלים,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 לסרוף את בניהם באש עולות לבעל. אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי. לכן הנה ימים באים נאום אדוני, ולא יקרא למקום הזה עוד התופת וגיא בן הנום, כי אם גיא ההרגה. ובכותי את עצת יהודה וירושלים במקום הזה, והפלטים בה חרב לפני אויביהם, וביד מבקשי נפשם, ונתתי את נבלתם למאכל, לעוף השמיים ולבהמת הארץ. ושמתי את העיר הזאת לשמה ולשרקה, כל עובר עליה ישום וישרוק על כל מכותיה. והאכלתים את בשר בניהם ואת בשר בנותיהם, ואיש בשר רעהו יאכלו.